Leșul Raplevul objet că nu vim monam Bodler în șarăni Zvârlit de ape, putrezea în stuf, răscopt dogorii crâncene din slavă. Sub muște verzi, duhoare și o travă vărsa din ticălosul lui burduf. Greu ne robea priveliștea grozavă, nu lăcrima o frunză în zăduf. Tu suspinai și un tremur de zuluf se întrista pe tâmpla ta suavă. Te-ai aruncat de gâtul meu, plângeai. Te-am strâns la piept și gura ta de floare m-a înmiresmat cu clipa ei de rai. Și beți, pierduți în sfânta sărutare, ne scufundam iubirii fără grai, uitând cum moartea zumzeie sub soare.